Я зрозумів, що два тижні мого відпочинку будуть чудовими. Я повернувся, хотів подякувати, а вогник зник. Я підійшов до дерева, де вона щойно стояла, і навіть торкнувся його долонею. Нікого. Аго, гукнув тихенько. Ти Де? Мій голос у темряві лунав незвично. Десь неподалік затріпотіла крильми нічна пташка. Я обійшов кожне дерево, кожен кущ. Мені в голову прийшла божевільна думка, що вона десь розстелила свою шаль, лягла на неї, чекає, аби я скоріше наштовхнувся на її тіло. Потім я розлютився що за ідіотські жарти. Тоді почав хвилюватися. А чи зможу знайти зворотну дорогу? А ще трохи згодом недоречно згадав, що ця місцина аж кишить легендами про русалок, нявок, мавок, мольфарів та відьом. Спускатися самому було досить неприємно. Я увесь час дослухався, чи не почую десь поруч звуку її кроків. Але ліс тільки глибоко дихав і чіплявся за мене своїми заскорублими пальцями. Двічі я навіть упав. Вийшовши на рівнину, я перевів дихання і знову озирнувся на ліс. Мені здалося, що на горі Знову дихає червоний вогник її цигарки. Він спостерігав за мною, як око, і, мабуть, сміявся. Розгублений та брудний, я повернувся до кімнати, де вже голосно хропів мій напарник і впав на ліжко поверх кудри. Роздягся і вкрився лише під ранок – коли за вікном уже рожевіли хмари. Кинув швидкий погляд на гору. Тепер вона здавалася брунатною, ніби скроєною з барвистих клаптів. На сніданок ми запізнилися. Я довго відчищав штани, а Макс ніяк не міг оговтатися після вчорашньої пиятики. «А ти куди подівся?» – запитав він. «Так, вирішив пройтися», – непевно махнув рукою я. Мені зовсім не хотілося розповідати кому завгодно про вечірню пригоду на горі. Сьогодні я вирішив розшукати свою супутницю. Щоправда, я мало чого пам'ятав. Темне волосся, шаль яка палахкотіла за плечима, обрис смаглявої щоки у спалаху запальнички, червоний вогник, але був ще запах, особливий запах її парфумів. У їдальні я прискіпливо оглядав присутніх. Половина відпускників уже розійшлася, кожен у своїх справах. Хтось попхався до лісу по гриби, хтось оглядав місцеві музеї та краєвиди. А вона, скоріше за все, теж поснідала раніше і вже пішла. «А хто ще тут є з наших?» – запитав я у Макса. «То ти ж усіх бачив?» – здивувався той. «Ну, «Маю на увазі взагалі з кіношників», – пояснив я. Мені чомусь здалося, що вона могла бути студенткою з акторського факультету. Макс назвав кілька більш-менш відомих мені прізвищ. Але все це було не те. Ми ліниво коприсалися у своїх тарілках. Вермішель із запліснявілим солоним огірком. Сир, що був политий рідкою сметаною. напівпорожня їдальня – з вапняним запахом та синіми стінами не викликала апетиту. За двома сусідніми столиками сиділо кілька людей. Я упізнав одного сивочолого кінодокументаліста у потерті джинсовій курці. Як ми тоді мріяли про таку закордонну ганчерку.